Smutno bolo veľkomožnej pani Mári na strečne. Naučená bola narušný život, naradovánky a hostiny. Odkedy však náhle skonal jej manžel, veľkomožný pán Dominik, život na hrade sa jej zdal pustý a otupný. Darmo jej kastelány služobníctvo vymýšľali obveselenie, darmo sa jej po kamenú dlažku klaňali a darmo aj po prsto chodili. Bola samúčičká sama a zdalo sa jej, ako keby Strečnianský hrad bol prázdny. Darmo chodila komnatami, darmo chodievala nádvoriami, darmo hľadievala z Pavlače do hlbokej doliny, kde sa hadil zelenkastý vách ako utešená stužka. Nič ju nevedelo potešiť, nič ju nevedelo zaujať. Raz pred poludním pani Mária prudko vstala od zrkadla, pred ktorým si prečesávala bohaté zlato vlasov a podišla k oknu. Pod arkádami prvého nádvoria zbadala kohosi, až sa jej zastavil tých. Na nádvorí stál mladý muž. Práve bol nahrad prihnal zopár oviec a správca Baltazár ich od neho preberal. Veľkomožná pani Mária sa skryla za stĺp, kým sa ovčiar správcovi nepoklonil a nezmizol za ťažkou bránou. Aj keď ho už nevidela, ešte stále mala pred zrakom jeho vysokú, súmernú postavu a jasnú tvár, ovenčenú dlhými vlasmi. Videla si toho mládenca Verona? Videla, veľkomožná pani. Vieš teda, ako sa volá? A odkiaľ je? Akože by som nevedela. vedie od nás, z Varína. A volá sa Vavro, veľkomožná pani. Vavro. Vavro sa volá. No už vieš ti čo? Choď za ním a povedz mu, že sa s ním chcem zhovárať. Prikývla stará Verona a ako duch sa vytratila z komnaty. Na druhý deň sa driečný Vavro pobral na Strečňanský hrad. Aby nešiel s prázdnymi rukami, hnal pred sebou dve ovečky a na rukách nesol jahňa. Oúce odovzdal Kastelánovi, jahňa však držal na rukách dovtedy, kým nestál pred veľkomožnou pani Máriou. Jej ho dal ako dar. Mária sa na jahňa ani nepozrela. O to viac visela očami na junákovi. Nechcel by si sa, Vavro, stať zbrojnošom na mojom hrade? Oj, veru, nie je veľkomožná, pani. Veď kto by mi pôral, posiel a pokosil? Tam, kde som. Neodídem ani od svojej roboty, ani od svojej Margity. Čo si zanedlho vezmem za ženu? Mal by si si to dobre rozmyslieť, Vavro? Na čo rozmýšľať, veľkomožná pani? Dopredu je to rozmyslené. Pre hradnú službu nie som stvorený. A teraz ma prosím, prepustite v pokoj. Hej, Verona! Verona, kde si? Potrebujete ma, veľkomožná pani. Ešte raz pôjdeš do Varína? A najdeš tam Vavrovú Milu, čo sa volá Margita. Obzrieš si ju a vyzvieš sa, či sa s ňou Vavrov stretáva, kade divčina chodieva a čo robí. No, to ani nemusím chodiť, veľkomožná pani. Zaraz vám to poviem, pretože to dávno viem. Tak hovor. Tá Margita je krásna. Že som toľkej krásy ešte v živote nevidela. Vavro, keď sa na ňu díva... Priam hory Aj sa tí dvaja často stretávajú a ľudia vravia, že takej vernej lásky ešte pod strečnom nebolo. Margita pradie ľan a z neho šije košele. Potom ich vyšíva, hotuje pre svojho vavra. Ale často chodieva na druhú stranu tiesniny do dediny vrútky, kde má príbuzných. Uchodieva ta chodníčkom po strmej strane váhu. Ďakujem ti za dobrú zvesť, Verona. Keď sa tí dvaja budú brať, prihotujem im svadobný dar. A teraz my sem pošli Krištofa. Chcete vraj som mnou hovoriť, pani Mária? Spravíš mi niečo povôli, Krištof? Čo len chcete, veľkomožná pani? Dobre ti zaplatím. Čo urobím? Urobím kvôli vám, pani Mária. Nie kvôli peniazom. Stačí, keď rozkážete. Pochodníčku nad strminami váhu chodí z Varína do vrútok krásna Margita. Chcem, aby si ju vystriehol a z najvyššej skaly hodil do vln. Presne tam, kde je váh najdivší. Kde sa najväčšmi pení a vlní. Ale veď to by som mal hriech. Smrteľný hriech. Takže nechceš? Urobím, ako si želáte, pani moja. Od vtedy zbrojnoša Krištofa nebolo často na hrade. Nik nevedel, kde sa túla a ani sa nik nevyzvedal. Iba hradná pani vedela a netrpezlivo čakala, kedy už príde so správou, ktorá uľaví jej pomstichtivej duši. A ten deň prišiel. Bolo leto, stromy na strmej stráni nad váhom celkom zakrývali úzky chodník, po ktorom sa Margita vracala od rodiny. Nič netušila. Potichu si pospevovala a myslela na vavra, ktorý sa čoskoro stane jej mužom. Keď prechádzala cez miesto, kde sa chodníček celkom priblížil k okraju Skary, ktorá sa týčila nad hladinou rieky, kto si ju prudko Margita Zúfalovi krikla a ten výkrik sa rozľahol po celej strečnenskej tiesnine. Ozvena ho niesla a možno, že doniesla až na hrad. A možno, že až do Varína, kde svoju milú netrpezlivo čakal Vavro. Keď sa jej nevedel dočkať, šiel jej oproti. A keď ju našiel pod skalou, zachytenú vo vlnách ostrej výčnelky, uhádol, kto mohol spraviť túto hroznú vec. Vrátil sa celý zúfalý domov a koho stretol, tomu rozprával o svojom nešťastí. Okolitý ľud nazval skalu, z ktorej nechala hradná pani zhodiť dievčinu, margitinou skalou. A pred týmto nebezpečným miestom sa ešte dlho potom, žehnali plotníci, čo Zoravia z Liptova zvážali na dolňaký drevo. Leže chýr o smrti peknej dievčiny zrušil ľudí vo všetkých okolitých dedinách. Ľutovali Margitu a ľutovali aj Vavra, ktorý potom často chodieval na skalu, kde zahynula jeho milá. Keď sa to dozvedela strečnianská hradná pani, rozhodla sa, že ho vystriehne a nakloní si ho. A tak sa často chodievala prechádzať po úskom strmom chodníku a čakala na užialeného mladíka. O prechádzkach hradnej panej sa však dozvedeli aj Vavrovi priatelia a tí sa rozhodli potrestať jej krutý zločin. Keď sa jedného dňa pani Mária vybrala znova k váhu, vyrútili sa z dubiny štyria či piatí chlapi, vysokí a plecnatí ako hory. Hradná pani poznala, že je zle, skríkla a pustila sa bežať. Beží, pani Mária, beží, kričí na ratu. Ležnieť nikoho, kto by jej pomohol. A tak, keď dobehla nadskalnatý výčnelo, ktorý sa strmo rúti do speneného váhu, skočila do vln. bála sa spravodlivej odplaty za svoj skutok. Poddaný ľud z okolia si vydýchol a skalu, z ktorej pani Strečna skočila do váhu, odvtedy volá besnou skalou. A tá bola prepletníkov odjakžíva ešte nebezpečnejšia ako skala margitina. Dnes už ani jednej z týchto skál niet. Mínery ich rozstrielali. Bách sa však na týchto miestach aj teraz pení a zvíja, ako by sa nechcel zmieriť, že musel prijať jedno nevinné a jedno hriešne telo. Prišiel Jánošík so svojou družinou do turčianských hôr a rovno zamieril pod plešivu, kde mal známeho baču. Tu na Salaši si už neraz oddychol. I teraz, len čo sa horní chlapci zvítali s bačom, už aj chystali hostinu. Pred kolibou prihotovili vatru a na dňu veľký ražeň, na ktorý nastokli jalovičku, čo zajali hen ešte v Liptove. Ilčík prigúľal sú dobrého vína. A potom už vatra plameňom mesko oblizovala, až chlapcom v zelených košeliach tiekli sliny od nedočkavosti. A práve vtedy, keď dialovička začala škvrčať a naširoko nadaleko rozvoniavať, priplichtil sa k akýsi chlap. Vôrny chlapcov okolo ohňa si ani nevšímal, rovnošiel dovnútra k bačovi a hneď mu začal vykladať. Prišiel som si k tebe poradu, Adam, lebo u nás v Stiavničke bude zle nedobre. Uh -huh. A v čomuže si ty? Richtárska hlavička nevieš poradiť. Mladý grov Révaj chce z nás stiahnuť poslednú kožu. Do zajtra mu máme zložiť 5000 dukátov. Čože? 5000 dukátov? Vraj sme mu držný desiatok tri roky dozadu. A my sme každý rok statočne odvádzali peniaze jeho otcovi. Mladý pán potrebuje na zábavy: hostiny. Ak zajtra nezložíme peniaze, každý dostane 20 palíc a ja, Richter 25. A potom každý deň, kým grov nebude mať dukáty. Nuž, poraď bača, čo by si robil. A môžem ti poradiť aj ja, dobrý človek. Každá rada je vzácna, mládenec. Choď ti len spokojne domov. Zajtra dostaneš odo mňa 5000 v zlate. O teba? A ktože si ty, že máš toľko peňazí? <laughs> Kto som, to som. Slovo dodržím. Nuž, keď je tak, idem. Priečiť sa nebudem. S Bohom, bača. Aj vy, šúhajci. S Bohom. Počuj, Janošík. Len aby si ty nedával plané sľuby, lebo ťa národ prekleje. A či som si ja niekedy slovu nedostal, bača? Dostal. Lenže révaj je tvrdý oriešok. To je. No moja valaštička je ešte tvrdšia. Nože, hraj noha. Výber z pozahrady v kolíbe papier a atrament. Pritiahol sa potom Jánošík k glúču, odrapil z papiera lístoček trojrohý a napísal na grófovi Révajovi, zajtra ťa navštívim, prihotuj 5000 v zlate, podpis Jánošík. Keď písmo obschlo, zavolal Jánošík Ilčíka a Uhorčíka a poslal ich na Sklabinský zámok odovzdať odkaz milostivému pánovi grófovi. Hneď potom prikázal Hrajnohovi zbehnúť aj so šiestimi hvornými chlapcami zo Salaša k ceste a zastaviť prvý parádny hintov, čo tadiaľ pôjde. Pánom pritom neskriviť vlások na hlave, ale priviezť k v zdraví a v pokoji hore na Salaš. Hrajnoha dúpol krpcom, zvrtol sa a už ho nebolo. Ilčík a Uhorčík prišli pod hradné múry. No akože odovzdať lístoček trojrohý... Milčík je však hlava otvorená, vynašiel sa. Priviazal list o kameň, zalúčil a kameň tresk cez oblok s farbistým sklom rovno do komnaty. A nielen do komnaty, lež priamo pod nohy grófa Révajho. Zdvihne pán gróf kameň, vrtí hlavou to a odrazu len vidí o skalu priviazaný lístok. Nuž odkrúti ho a číta. Červenie, krumu zalieva líca, ruky sa mu začínajú triasť. Hneď potom si dal zavolať Kastelána a prikázal mu rozoslať ozbrojených pandúrov po okolí a hľadať o povážlivého zbojníka. Medzi tým, čo sa Grov Révaj zadúšal od zlosti, Hrajnohova družina zastavila parádny hintou. Jeho koči s so osluhami sa síce chceli pustiť za pasy, no keď videli presilu, zovisnutými nosmi sa oddali do vôle Božej. Hrajnoha potom otvoril koč a na veľké prekvapenie vyťahol z neho biskupa a jeho sekretára. Starý biskup sa petil, sekretár hromžil. Leži, nič to nepomáhalo. Hrajnoha panstvo oznámil, že koč nechajú tu, a oni sa musia unúvať k jeho kapitánovi. Horko ťažko sa vyškriabal pán biskup do strmého vrchu na Salaš. O oh, prepáčte vaša svetosť, že sme vás vyrušili na vašej ceste. Leže malý oddych vám nezaškodí. Najmä, keď vás tu bača pohostí, koľko vám hrdlo bude ráčiť. A zatiaľ, čo vy budete chutnať brinzové halušky, my si požičiame vaše háby. Nož, vyzlečte sa, pán biskup. Nebude to zlý úmysel. Ošíval sa, pán biskup. Ošíval sa sekretár. No keď videli, že si nepomôžu, pekne krásne sa vyzliekli a natiahli na seba červené košielky, zelený dolomán. A Jánošík sa zas pristrojil za biskupa, Gajdošík za jeho sekretár ktorí ostali zajatých merkovať. Ostatní na čele s kapitánom, vlastne s najsvetejším pánom biskupom, vybrali sa hore na Sklabinský zámok. Takto na pohľad to bola celkom zbožná spoločnosť. Uznala ju za takú aj hradná hliadka, čo ich pristavila ešte ďaleko od hradu. Aj druhá hliadka ich prepustila. Baveliteľ upozornil pána biskupa, že sa tadiaľto túla zbojník Jánošík aby si dal pozor a pridal k biskupskému sprievodu zo pár chlapov, aby bol biskup istejší svojim životom. Pán biskup sa zasa rozhodol, že keď je tak, prenocuje u pána Révaja, nebude vraj pokúšať osud, ani toho zbojníka. A tak veliteľ hliadky poslal do hradu posla, aby ohlásil nečakaného hostia. Ojoj, oj, oj, či len bol pán Rehovaj šťastný, keď sa dopočul, že jeho biskupská svetosť sa znížila pod jeho strechu. Vyšiel posvetenej svetenej osobe oproti a ešte pred zámockou bránou ju privítal a ponúkol pohostenie vo svojom sídle. Biskup nechal grófovi boskať prsteň s veľkým močkom a vtiahol do zámku. Chcel ísť rovno na Luboško, lež Gróf, že nie, akože by to bolo, pozýva pána biskupa na večeru. A tak sa pán biskup dal nahovoriť a stretol sa s Grófom Révajom pri plnom stole. Dostal som vám, vaša biskupská jasnosť, od Janošíka list. Vraj, aby som mu 5000 v zlate zložil. Ale už je pomalá noc a Janošíka nikde. Verú sa ten nalakal, keď som okolo hradu rozostavil toľko stráži. a, a, a, a že chlap, čo sa 100 pandúrov nezlakne. Čo, čo, čo to robíte, vaša jasnosť pre boha? Prečo na mňa mierite pištolou? Ej, hey, 100 hromov do toho páralo. Nevysmievaj sa ti z Jánušika, lebo ten stojí pred tebou. A sem 5000 Z a tie životní. Drábi, zviažte ho, počujete? Zviažte ho z Ty nevolaj toho, kto ťa nepočuje, grobrej vají. Radšej mi vyrátaj na to, čo pýtam. Potom pôjdem v pokoji. A ja ti dám ešte požemnenie. No tak, bude to? Áno, hneď, ne, nestrieľaj. Ach, tu, tu, prosím, tu v tejto trúlici. Tu sú samé kremnické dukáty. Á. Ah. Á. <laughs> ja, Ligocú sa ako oltárne sviece. A je ich 5 tisíc. Oh, no, presne, presne na dukát. Hm. No potom je všetko v poriadku, vaša jasnosť. Odchádzam v pokoji. Lenže nechcete, aby som vám ešte raz písal lístoček trojrohy. To by sa mohlo stať, že by vám na streche z kiky ríkal trebárs o ani Hneď potom sa Jánošík pobral do šťavničky, zabúchal Richtárovi na oblok a vraví. Doma si Richtár, doma, doma. Ale ako ste sa dostali k nám vy? Pán biskup. Počul som, čo od vás chce mladý grov Révaj. Nuž som tu a tu je 5000 dukátov. O, ďakujem, vaša svetosť. Ďakujem za svojich rodákov. A tuže vám zvestoval kryjúdu, čo musíme od nášho pána znášať? Kto vedel, ten povedal a viac sa nevypýtujú. Radšej chytaj truhlice s peniazmi. Lenčo sa Richtár natiahol za dukátmi, Jánošik mu kývol rukou na pozdrav a už ho nebolo. Na Salaši potom poprosil pravého biskupa, aby prepáčil, že ho zdržal a konal v jeho mene. Lenže vraj len chudobe pomáhal. Nuž pán biskup by sa nielenže nemal hnevať, ale by mu mal dať aj svoje sveté požehnanie. Starý biskup to však odmietol urobiť. Vraj on s bojníkov požehnávať nesmie a ani nebude. Potom sa chytro obliekol do vlastných hábov a odišiel aj so sekretárom kade ľahšie. Veru sa začalo brieždiť, keď sa spúšťali zo salašak. V tom čase sa už grov Révaj hýbal s družinou drábov do štiavničky zúril, že ho Jánošík prekabátil a hotovil sa vyliaci zlosť na úbohých poddaní. Ledkom vtrhol do obce a rovno zastal pred riktárskym domom. V duchu sa už chystal polapať nevoľníkov a mučiť v mučiarni. Veru sám sa bude prizerať na to divadlo. Ako sa však prekvapil, keď ho Riktár úctivo pozval do chalupy, a na stôl mu vyrátal 5000 zlatých dukátov. Pán Grof sa šiel zadusiť od jedu. Spodnú peru si dohrýzol do krvi. Hneď totiž zbadal, že mu Richtár dáva kremnické dukáty tie isté, čo on musel vyrátať falošnému pánovi biskupovi. Odjak živa bol Dunaj dobrodením pre Bratislavu. Mesto nielen chránil, ale aj živil. V jeho vodách žili ryby všakovakých druhov. Aj dravé šťuky, aj zubáče a kapry, ale aj velikánske sumce a veru i jeseteri. Nie divu, že ryby boli jednou z hlavných poživín Bratislavčanov, bohatých i chudobných. A rybolovom sa zaoberalo mnoho rybárov, ktorí svoje úlovky predávali na rybnom trhu. Bohatým predávali za toliare, chudobným za medené groše. V úzkej uličke nedaleko rybného trhu žil jeden z najšikovnejších rybárov, mladý Juraj. A hoci bol ešte iba mládenec, ľudia si ho vážili a mali ho radi. A ešte radšej od neho kupovali ryby. Než grlošil na váhe, vždy prihodil dáku rybku I ceny u neho boli ľudské Preto za každým ryby rýchlo rozpredal Nikdy mu nezostala ani jedna jediná Aj jedného dňa sa tak stalo A či si už všetko predal, rybár Juraj? Všetko, ženička, nezostal mi ani maličký zubáčik Ech, To je škoda, veľká škoda Rybky z tvojej siete mi chutia najlepšie. Ah. No čo, musím počkať do zajtra. A to veru nie. Skočíme ešte raz v Dunaju, niečo ti ulovím. Len ma počkaj, nech sa neunúvam nadarmo. Ako mladý rybár povedal, tak aj urobil. Zbehol k svojej loďke a už vesluje na druhú stranu rieky. Tam k pečenskému ramenu, kde mu už viac žičilo šťastie. I teraz len čo ponoril sieť do vody, oťažela mu, ako by v nej bol prinajmenšom poriadny sumec. To by teda bolo šťastie, myslí si mladý rybár a ťahá sieť z vody. No čím je sieť vyššie, tým je ťažšia. Musel Veru napäť všetky svaly, aby vytiahol bremeno nad hladinu. No keď to urobil, nechcel veriť vlastným očiam. V sieti nie je nijaký sumec, ani jeseter, ba ani malý zubáč, ale rybka. Celá jagotavá, až sa rybárovi tmie pred očami. Zaclonil si teda mladý rybár zrak rukou, aby predsa len lepšie videl. A naozaj, okrem rybičky niet v sieti ničo. Jenže, prečo je taká ťažká? Čo je to za čudo? Preťahol rybár sieť cez bok loďky, chytil rybku do rúk a odrazu jej len vidí na hlave utešenú, drobnú korunku, zlatú, nahusto posypanú drahými kameňmi, svietiacimi toľkými farbami ako dúha. A vtedy sa rybka, nie väčšia ako detská dlaň, ozve ľudským hlasom. Púst ma rybár Jurko, prosím ťa. Vráť mi slobodu. A odkiaľ, že ty vieš moje meno, Zlatá Rybka? Ja viem všetko. Aj to, že si dobrý človek. Preto ma púsť. Hoď ma rýchlo do Dunaja. Zlene dobre. mi je na vzduchu. Veď by ťa ja pustil, Rybka, ale nemôžem. Slúbil som priniesť na trh úlovo. Rýchlo, Rybár. Krájovsky. Sa ti za to odmením. Ty, že sa mi odmeníš. Som nevestou dunajského vodníka. Keď mi daruješ život, neolutuješ. A mne ver, čo hovorím, to sa i stane. Dlho nevládal mladý rybár prísť k slovu. Áha, akúže to chytil rybu. Maličkú, ale oto čudnejšiu. Je to šťastie alebo nešťastie? Kto ho vie? Ležak je pravdou, čo vraví, potom si s dunajským vodníkom neradno začínať. Nejednu loďku ten už potopil, nejedného rybára už stiahol na riečné dno. A rybka sa len mece ústa otvára. Púď ma, rybár, dusím sa, po chvíľočku umriem, ja nešťastná. Neumrieš, rybka. Ako som ťa vode zobral, tak ťa vode aj vrátim. Ďakujem ti, rybár. A nič neľutuj. Namiesto toho hoď ešte raz sieť do rieky. Čo chytíš, zober domov. Priprav si z toho večeru. Lenže ani kúska nepredávaj. Akože. Rybka. Veď som sľúbil, tak uroba ako že... hovorím. A čo nezieš? Nezahadzuj. Polož to na tanier. A prikryj miskou. A potom už len čakaj do polnoci. No keď vežové hodiny odbijú 12, vtedy neváhaj. Odokri, čo si prikryl a uvidíš. Spustil rybár sieť, ako mu rybka kázala. A zaraz ju aj vyťahol. A v nej kapor ako poriadna chlapská ruka. Kto to je rybka. Veď stej sa najem nielen ja, ale ešte aj piatí so mnou alebo ju radšej predal. Utržím za ňu, čo inokedy za celú sieť. Zabudol si, čo si nemal zabudnúť. A oh, To si znova ty? Mravím ti. Nepredávaj a nezahadzuj. A teraz si to už dobre vry do pamäti. Lebo viac ma už ani neuvidíš, ani nepočuješ. Ľúto bolo mladému rybárovi, že sklame ženičku, čo na neho na rybnom trhu vyčkáva. Muž vnoril ešte niekoľko raz sieť do vody v nádeji, že sa mu podarí dajaký úlovok. Ale nič. Sieť bola za každým prázdna. A tak sa pobral domov, okľukov, aby sa vyhol rybnému trhu. Doma kapra očistil, ale nič nezahodil. Ani šupinu, ani mechúr, ani žiabré. Z hlavy uvaril polievku, kosti odložil tiež a ostatné upiekol. Bola to parádna večera a nech jedol do prasknutia, nezjedol ani polovicu. Všetky zvyšky potom položil na tanier a prikryl misou, tak ako mu to poručila zlatá rybka. A dal sa pri kahanci látať siete. Látal, látal, kým hodiny na Michalskej veži Neodbili 12 úderov. Vtedy odložil misku, čo skrývala rybacie zvyšky. A čo vidí? Na tanieri už nie sú šupiny, mechúr, ani žiabre, ba ani kosti a plutvy a chvost, ale, ale zlato, striebro a drahé kamene. Kosti sa premenili na zlato, šupiny na strieborniaky a všetko ostatné... Nad ráhokami, čo žiarili všakovakými farbami. Dlho, predlho nevládal mladý rybár polapiť dých. Keď sa ako tak spametal, začal rozmýšľať, čo si počať s toľkým bohatstvom. Rozmýšľal, až vymyslel. Všetkým rybárom kúpi nové siete i nové loďky. A pre rybársky cech postaví pekný dom. A ako si premyslel, tak aj urobil. Rybári len oči otvárali nad jeho štedrosťou. A ešte väčším im učaroval veľký domisko pod hradnou skalou blízko Dunajského brehu. Ale mladému rybárovi ešte stále ostalo veľa strieborníakov a zlata a drahokamov. Nuž postavil si domček aj pre seba. A z vďačnosti k zlatej rybke dali jej podobu výriť na jeho portál. Preto všetko si zvolili rybári Jurka za svoju hlavu. Lenže on ani vtedy nezanevrel na svoju robotu. Tak ako predtým i potom chodil na Dunaj, lenže ulovené ryby nepredával. Ale ich dával biedným zadarmo. Král Matej, ktorého ľud nazýval Spravodlivý, rád prichádzal na Bratislavský hrad, aby si oddychol alebo zapoľoval v okolitých lesoch. A s ním vždy prichádzalo mnoho panstva, čo malo rado najmä vínko z okolitých viníc. Raz si pozval král Matej do Bratislavy viac hostí než inokedy a usporiadal pre nich takú hostinu, o akej mnohí ani nechyrovali. Stoly sa prehýbali pod ťarchou jedla a služovníctvo nosilo jeden žbán vína za druhým. Ej, bolo, že to veselosti a roztopaše, najmä keď vínko stúplo do úrodzených hláv a tam začalo kvasiť. No vtedy, keď hotovníci boli v najlepšom, vstal pán král a vraví. Hostia moji milí, dobre sa vyspite, lebo ráno vás čaká veľké prekvapenie. Zvýskli urodzené panie, aj páni začali ochkať a ujúkať. A zara sa začali vypytovať, akéže prekvapenie nás čaká, vaša jasnosť. Len toľko vám prezradím, usmieva sa kráľ pod fúzi, že v dedine pod najlepšími vinicami, čo sa zove dorf, sú hody. Už pôjdeme sa poveseliť, drahí moji. Ojoj, oj, to vám bolo radosti. Mnohí ani záspadne vládali od zvedavosti a mnohým sa zase prisnilo, že pijú ešte lepší vínny mok, ako pili dosial, lebo všetci potajme dúfali, že to slúbené prekvapenie bude práve tohto druhu. A potom prišlo ráno a s ním šuchy ruchy na nádvorí Bratislavského hradu. Keď zišiel pán kráľ, všetci ho už netrpezlivo očakávali. O chvíľku sa koč za kočom vydali na cestu. Bola to nedlhá cesta a predsa pridlho trvala, lebo páni nie a nie sa dočkať jej konca. Ale už je račiš na rýnku pred kostolom čakala sprievod nie len kapela, ale aj hradná stráž, ktorá predbehla kočiare a zaujala také postavenie, aby sa ani jednému z urocených pánov nič zlé neprihodilo. A teraz to prekvapenie. Kdeže je? Z ktorej pivnice pochádza? Lež prekvapenie bolo celkom iného druhu odrazu len zbrojnoši každému pánovi a každej paneji dali do ruky motyku. Aj sám Matej kráľ pochytil gracu, vyhodil si ju na plece a zavelil – Milí moji hostia, nože vykročte za mnou. A len smelo. To ste mali vidieť, tie šľachtické tváre a oči. Tváre pretiahnuté, oči dubkom stojace. Totože je to prekvapenie? Toto je ta sľubovaná zábava? Ktorý si to veru povedal aj náhlas. Aká Akáže zábava, páni moji, pýta sa so smiechom král. Ja som vám nejakú zábavu nesľuboval, iba prekvapenie. A smie sa ešte väčšmi vykračujúci hore do a páni šľachtici, či sa im chcelo, či nie, museli za ním. Prišlo panstvo na širokú vinicu, ktorá sa uberala za slnkom do vršku. Už teraz boli poda jedny, poriadne spotení. A kráľ Matej hneď a zaraz hýbaj do roboty. Motykou narábal, ako by to bolo chleba jesť. Páni sa najprv prizerali, prizerali, potom sa jeden po druhom pustili do roboty. Ej, to ešte viničné svahy nad Račišdorfom nezažili, aby ich obrábali kopáči takí urodzení a v takých parádnych krinolínach a mentiekach. A keď niektorí, najmä tí, s väčšími brúškami sa častejšie zastavovali, chrbty si narovnávali, Matej kráľ ich poháňal. Nepostávajte, hostia moji, len tá sa do roboty. A keď podaj jedni, začali pofrflávať kráľ im na to. Keď som včera večer videl, ako vám chutí to zlaté víno, rozhodol som sa ukázať vám jeho druhú chuť, aby ste vedeli, ako sa ono v potu tvári dorába. Nejeden z urodzených hostí očami blesky metal na svojho kráľa je to s nimi stvára? Či sa to patrí na panovníka? Ale král len kopal, motikou do tvrdej zeme zatínal a ostatní museli robiť to isté. Len čoraz viac oddychovali, hodvábnymi šatúčkami pod stiel stierali. Až keď slnko zastalo urodzenému panstvu nad hlavami, vystrel sa kráľ, aj on si zotrel perličky potu z čela a takto rečie. Odteraz ste, drahí moji hostia, bohačí o jednu múdrosť. Víno sa ľahko pije, no ťažko dorába. Ale bez motiky by nebolo plného krčaha. Už vážte si tých, čo málo pijú a veľa kopú. A teraz hajde za mnou zaviedol kráľ Matej takto poučené panstvo do nedalekej pivnice, kde boli pripravené stoly i krčahy. A tu krajínsky páni dostali odrazu celkom inú náladu. Ale na račišdorské hody ani jeden z nich nezabudol po celý život. Gustáv Máler bol najbohatší z bratislavských radných pánov. A keďže mal bohatstvo, mal aj moc. A tak si myslel, že môže všetko, na čo mu príde chuť. Raz sa stalo, že sa mu zapáčilo utešené slávičie údolie nedaleko mesta. Nuž zaumienil si, že tento nádherný kút bude jeho. Tu si dá postaviť nový dom a bude sa tešiť pohľadom na okolitú zeleň a na zverinu, ktorá sem často prichádza. Chyba bola v jednom. Dolinka už bola osídlená chudobnými obyvateľmi. Radný pán Máler si však z toho ťažkú hlavu nerobil. Oda ktoré rodiny zastrašil a vyhnal, od smelších vykúpil pozemky za lacný grož. Len s jedným človekom, čo sa nechcel do svojho gruntu pohnúť ani po dobrodky, ani po zlotky, si nevedel poradiť. Ten človek sa volal Anton, a jeho domec stál v dolinke samý prvý. Takže neodídeš, Anton? Nie, pane. Ani keď ti dám raz toľko peňazí ako ostatným? Vravím vám, pane, z mojej dedovizne ma nedostanete. Ani pod hrozbami, ani za peniaze. Cez Antonov pozemok pretekal potvočík z ktorého biedný obyvateľ slávičieho údolia bralo vodu aj na pitie, aj na varenie, ba aj pre lichvu. Nuža tento potbočík jedného dňa prestá tieť starým korytom. Keď sa v to ráno vrátila Antonová žena s prázdnym vedrom do chalupy, bola veľmi zdesená. Ten zloduch nám nedá pokoj, akým neodídeme, muž môj. To veru neodídeme. Ale ako budeme bez vody, veď pohynieme s medom. Nepohynieme. Keď odrazil potok, vykopeme si stúdňu. A ako si Anton zaumienil, tak začal aj konať. Jama bola v vary už na tri výšky chlapa. I dno bolo čoraz vlhkejšie, keď sa to zrazu stalo Ako Anton zatínal do tvrdej zeme, odvalil sa nad ním ku steny a zasypalo ho. Stalo sa to tak rýchlo, že nevládal zodvihnúť ani len na lavu. Nie je to uhnúť sa nabok, ba ani nevykríkol. Darmo sa mu jeho žena Matilda usilovala pomôcť. Márne vyhadzovala zeminu. Kým ho oslobodila, už nedýchal. A jedno nešťastie nestačilo. Len čo sa Matilda vrátila aj s deťmi z pohrebu, našla na dvore radného pána aj s hajduchmi, ktorí jej vynášali z chalupy všetky veci. Čo to robíte v mojej chalupe? vy... vy... Považujete. Len si daj pozor na jazyk, hlupáňa jedna, a okamžite sa o tia to ber. Lebo ak sa hneď a zaraz nevypraceš, dám ťa aj s tvojimi panhártami hodiť do najtemnejšej temnice. Zľutujte sa, pane. Do večera, že si preč? Neostávalo chudere žene nič iné, iba opustiť vlastné bývanie. Ešte šťastie, že ju prichýlili dobrí ľudia, ktorých prosila o pomoc ale zaumienila si hľadať spravodlivosť. A kdeže by ju mala nájsť, ak nie na meskom magistráte? Už hneď na druhý deň pobrala sa do radničného domu. si len čo ju zbadali, zatarasili jej cestu. Lenže v nej sa nahromadila toľká sila, že odstrčila jedného ozbrojenca, odstrčila aj druhého a v zápäti ako šialená letela hore schodmi rovno do radnej siene. Zmilovanie, pán Richtár. Zmilovanie, radný páni. Ujmite sa, prosím, úbohej vdovi a drobných siruotok. Zachránte nás pred zlým človekom. A tyže si kto? A kto je ten zlý človek? Ja... Ja som Matilda. Antonová žena. A ten, čo nás priviedol do nešťastie sedí tu s vami. To je on. Pán radný Máler. Vyhoďte ju. Je bláznivá. Nie. Nie, nie som bláznivá. Môj rozum je čistý. No vaše svedomie je čierne ako kal z mestskej stoky. Veď keby ste boli spravodlivý človek, neboli by ste nás vyhnali z našej chalupy a privlastnili si to, čo vám nepatrí. Vážený pán Richtár, Vážený páni radný, neverte tejto osobe, ktorá ma tu pred vami verejne uráža, nič som jej nevzal. Zobral som si iba to, čo patrilo mne, dom, záhradu i lichvu. Ako dôkaz, že mi to patrilo, predkladám túto listinu. Poznáš, žena, túto listinu? Nikdy som ju nevidela. Ale v nej stojí, že tvoj muž Anton... Už pred tromi rokmi predal pánovi radnému svoj grunt s domcom, a to s tým, že po jeho smrti sa majetku môže ujať a nakladať s ním podľa svojej potreby. Nie, nie, to nemôže byť pravda. Tá listina je zaiste falošná. Prisahám na to pri všetkom, čo je mi drahé a sveté. až žiadam, aby aj radný prísahov osvedčil svoju pravdu. A ju má on, nech ma tu na mieste skánria zlé mocnosti. Ak je však pravda na mojej strane, nech zlí duchovia skánria jeho. Nužako, no radný maler, urobíš tak, ako žiada táto nešťastnica. To sa má mazda postaviť na jej roveň? Veď ja som predsa vážený a počestný mešťan. V prísahe sme si všetci rovní. Nuž, prísahaj. Ako myslíte, pán Richtár? Ja sa nemusím báť ničoho. Prisahám teda a beriem si za svedkov všetkých svetých, že listinu, ktorú som vám predložil, za svojho života podpísal... Radný pán svoju prísahu nedokončil. Nedopovedal, lebo do radnej siene udrel rom, hoci vonku bola jasnobela sa obloha bez jediného obláčika. Blesk povymetal všetky kúty. A kým sa radný páni stačili spametať zohromného prekvapenia, bolo po všetkom. Všetko bolo ako predtým, len pána Málera nebolo. Darmo ho hľadali, stratil sa. Ako by tu nikdy nebol. Radní páni už o ničom nerokovali. Iba Richtar povedal Matilde, aby sa vrátila do svojho domu. Potom sa vyplašení ponáhľali domov. A keď vychádzali z radného domu, všimli si, že nad vchodom z pravej strany utešeného arkiera je akýsi nový obraz. Iba keď sa lepšie prizreli, spoznali, že je to podobizňa krivoprísažníka Malera. Nik nevedel vysvetliť, odkiaľ sa tam zobral. Iba jeden ajduch tvrdil, že v tom čase, keď zhrmelo, akýsi neznámy človek z jednom nohou kračoval ako druhou, niekoľkými rýchlymi ťahmi šteca namaloval ten čudný obraz.